Розділ 5. Он там, корабель, полковнику. У голосі рядового Готорна звучало непідробне захоплення. Посміхнувшись, Ендрю вийшов зі своєї хижі і неквапливо попрямував до річки. Тоді як його новий ординарець ледве стримувався від того, щоб прийти на біг. У душі Ендрю відчував такий самий щенячий захват, що й Вінсент, але як командир він мусив зирігати зовнішню незворушність. І все ж, проходячи через табір, він не міг не відчувати гордості за те, що було досягнуто останнім часом. Минуло чотири тижні після його доленосної зустрічі з Івором. Замах Михайла на життя брата обернувся благом для полку, принаймні на якийсь час. Ендрю покинув палац із дозволом зайняти будь-яку землю поблизу Суздаля та з обіцянкою Івора забезпечувати їх продовольством в обмін на захист від зазіхань Михайла, який втік до Новгорода до Боярина Бороса. Він ретельно вибрав місце для табору, радячись земілом Емілом та Одональдом. Еміл наполягав на тому, щоб табір стояв на березі швидкого струмка і в них була свіжа вода. Ірландець хотів, щоб перед ними було чисте поле, яке добре прострілювалося бартилерією. Тобіасу потрібна була глибока заводь, куди б став Оганкіт. Ще їм потрібен був ліс для хатин і для багать. Вони повинні укріпитися недалеко від Суздаля, щоб торгувати з ним, але водночас так, щоб Івор не зміг заскочити їх з Ненацька, якщо він вирішить їх зрадити. Кілька днів Ендрю їздив по всій окрузі в пошуках підходящого місця і врешті-решт зупинив свій вибір на тій самій галявині, де вони влаштовували привал під час першого візиту до Суздаля. Ендрю оглянув табір і внутрішньо посміхнувся. Так, він ухвалив гарне рішення. Форт Лінколєн, як вони назвали своє нове житло, розташовувався на невисокому березі, що нависав над річкою Нейпер. Це був квадрат зі стороною 150 ярдів. Солдати, які осягнули мистецтво риття земляних укріплень у Ем'єсрубці під Пітерсбергом, охоче взялися до справи. Уздовж табору було вирито рів 15 футів завширшки та восьми завглибшки, а піднята земля використовувалася для зведення бруствера з вишками для вартових. Було обладнано вогневі позиції для піхоти, по кутах солдати звели платформи для чотирьох армат, з яких прострілювалися всі підходи до табору. Відібравши серед людей тих, хто були вманілі суробами Ендрю послав їх у ліс заготовляти для містечка тисячі колод із високих сосен, тоді як решта продовжували копати. Коли земляні укріплення були добудовані, вони зайнялися зведенням житла, використовуючи дерева з лісів навколо нового форту. Вулиці розташовувалися в шаховому порядку, і кожній роті належала своя. Солдати захотіли, щоб на згадку про злишений дім у центрі містечка була площа, і Ендрю з радістю погодився на це. Пресвітріанці вже звели невелику колодязну каплицю на північній стороні площі, а методисти, яких очолював капітан другої роти Боб Флетчер, уже говорили про необхідність лісопилки, щоб побудувати навпроти справжню церкву. Східну сторону площі Ендрю призначив для житла офіцерів, штабу, калимки з сім'єю, міс Орелі та підгоспіталь. Його хижа була закінчена однією з перших, і солдати з роти Боба Флетчера, які самі згласилися побудувати її, постаралися якось прикрасити житло. Примудрившись добути в росіян скло, вони спорудили справжнісіньке вікно. Дружина Калинки Людмила скоро стала бажаним гостем у цьому будинку, і на вікні з'явилися фіранки, а вздовж огорожі, якою солдати обнесли житло полковника, було висаджено квіти. На іншому боці площі вже височив фундамент майбутньої ратуші, поруч із якою розташовуватиметься арсенал, ще одне свідчення їхнього прагнення відтворити дім у цій дивній далекій землі. Майже всі житла для солдатів уже були закінчені, і все виглядало майже як удома. Спочатку з'явилися вуличні таблички, усі з традиційними назвами – Кленова, Дубова, Церковна та Головна. Зустрічалися також і військові назви – Вулиця Гранта, Вулиця Шермана, Антієтамська – а широка вулиця, що проходила через усе містечко з півночі на південь, назвалася Гетісберскою на ім'я міста, де полк здобув свою славу. У вільний час, що залишався після будівництва укріплень, зведення будинків і сотні інших справ, солдати проявляли свої творчі здібності. Деякі зайнялися різбленням по дереву, очевидно, під враженням від майстерності суздальських умільців. Двері солдатських бараків прикрашали різблені американські орли, популярними також були зображення жінок, кораблів і навіть Мену. Майже щодня до Ендрю приходили делегації від солдатів, просячи його згоди на той чи інший проект. Сьогодні вранці, наприклад, його порадували Якобсен і Гейтс із Третьої роти. Якобсен повідомив, що він уміє робити папір, а Гейтс запропонував вирізати друкарський набір і друкувати газету. Ендрю охоче схвалив їхній задум і звільнив їх від усіх робіт, окрім щоденних строєвих навчань. Поруч із Форт Лінкольном почало стрімко рости інше містечко. На відміну від табору, воно будувалося абсолютно хаотично, посуздальське. Купці швидко звели лавки. Спочатку це були прості навіси, але невдовзі вони перетворилися на дров'яні бараки. Тепер там жили кілька сотень людей. Їхні будинки та лавки розташовувалися вздовж стежки, що заєднувала табір із великим шляхом на Суздаль. На щастя для полку, у них не виникло проблем з оплатою за товари. У більшості солдатів були монети та купюри, які охоче приймалися Суздальцями, що цінували їх за незвичайний вигляд. До того ж, усе, що належало людям, відомим тепер як Янки, мало особливу цінність. Суздальці знали ціну золота-срібла, і той – у кого було кілька срібних доларів або золота 20-доларова монета, вважався справжнім багатієм. Та й крім грошей, суздальці готові були з руками відірвати все, що належало Янки. Коли один солдат витягнув із речового мішк випуск Харперс і Ластрете в віклі і запропонував його в обмін на ведмежу шкуру, мало не вибухнула справжня битва. Після цього відкриття солдати почали збувати суздальцям ілюстрації з газет і навіть тексти статей. Ендрю негайно видав найсуворішу заборону на торгівлю порохом, кулями і навіть пістонами. Питання з порохом всерйоз турбувало його відтоді, як кілька купців одного разу вночі запропонували значну суму золотом в обмін на єдиний патрон. На нещастя для себе, вони нарвалися на сержанта Баррі, який послав їх подалі, доповів Кіну про інцидент. Розуміючи, що вони за будь-яку ціну повинні зберегти секрет пороху, бо від цього залежить їхнє життя, він одразу ж вишикував увесь полк і оголосив, що кожен, хто буде спійманий на торгівлі зброєю та боєприпасами, отримає шість місяців гаутвахти, будівлю якої вони теж почали зводити. На щастя, його люди прислухалися до цього застереження, розуміючи, що в їхніх же інтересах не видавати цієї таємниці. Але як додатковий запобіжний захід, усі рушниці були заряджені холостими патронами, а солдатам видали по два запечатані мішечки з десятьма зарядами на випадок виникнення критичної ситуації. Ці мішечки щодня перевірялися ротними командирами. Ендрю також намагався заборонити ще один вид торгівлі, особливо після того, як біля північних воріт помітив жінку в солдатському кепі. На вечірньому шикуванні Еміл влаштував рознос усьому полку і прочитав їм лекцію, що холодить кров, про ті хвороби, якими вони можуть заразитися, зробивши особливий акцент на описі наслідків цих недуг, Ендрю розумів, що це марно. Кілька солдатів у таборі хворіли на погану хворобу, і Еміл лікував їх ртуттю. Ендрю викликав їх до себе і заявив, що, якщо від них заразиться хоча б одна жінка, він накаже відшмагати їх батогом і відійшли на суд до Івора. Не вистачало тільки, щоб у росіян почалася епідемія, яка моментально досягне їхнього містечка. Еміл і так уже побоювався, що вони можуть підхопити якусь заразу. Таке враження на нього справила середньовічна санітарія суздаля. Поки, щоправда, нічого не сталося, і Ендрю сподівався, що застереження Еміла вбережуть їх. Вода, що стікала з пагорба біля їхньої північної стіни, була кришталево чистою. На наполегливу вимогу Еміла Суздальцям, які оселилися за стінами табору, було заборонено митися в цьому струмку. Вони могли тільки набирати воду там само. Дей солдати. Перші два тижні Еміл, здавалося, не відпочивав ні секунди, він особисто вказував місце для вигрібних ям, не перестаючи торочив про необхідність гігієни, перевіряв солдатів на вошей і розпорядився щодо щотижневого купання в Нейпері. Люди сприймали його метушню з добродушним бурчанням. За ті два роки, що Вайс був їхнім полковим лікарем, усі засвоїли, що завдяки його вимогливості в полку вмирало від хвороб куди менше людей, ніж у середньому по армії. Поки що ніхто нічим не захворів. Одна людина загинула, коли на неї впало повалене дерево. Він першим спочив у цій землі, у місці, яке вони назвали могильним пагорбом, і Ендрю зауважив, як суздальці були вражені тим, що в жилах Янкі тече така сама кров, як і в них, і що вони теж можуть померти. Схоже, після цієї смерті вони перестали дивитися на прибульців із таким трепетом. Пролунав цвінкий крик, що відірвав Ендрю від його думок. Влившись у натовп солдатів, що стояли на зверненій до річки стіні, він кинув погляд на води Нейпера. Через закру показався Оганкіт. Судно Бадіро йшло вгору річкою, пихкаючи димом із труби. Сотні суздальців, що всіяли річковий берег, захоплено загомоніли, побачивши корабель, що йде проти течії без весел і вітрил. Калинка з витріщеними віподову очима підійшов до Ендрю. «Як це у вас виходить?» – вигукнув він. Це не чаклуенство, друже мій, а машина на кшталт тих, про які я тобі розповідав. Машина, побожно повторив Калинка. З труби з пронизливим свистом вирвався струмінь пари, і солдати вибухнули радісними криками. Нумо, хлопці, зустрінемо їх салютом. Заглушуючи шум, проревів Одональд, і за його наказом бухнула одна з гармат, на що тридцять п'ятий полк відгукнувся ще однією серією тріумфуючих криків. Де б тепер сховатися від цього Тобіаса? Жалібно зітхнув Еміл, встаючи поруч з Ендрю. Капітан Оганкіта люто спречався з ними, наполягаючи, щоб табір був роздитий просто там, де їх викинуло на берег, але врешті-решт він змушений був визнати, що місце, обране Ендрю, куди краще, ніж продувні вітром піщані дюни, поруч із якими вони зазнали катастрофи. З корабля було знято все, що тільки можна. У трюмі знаходилися тонни припасів, призначених для кампанії в Північній Кароліні, Ознайомившись із декларацією суднового вантажу, Ендрю відчув полегшення. Там була їжа, якої їм вистачить на шість місяців, півмільйона патронів для рушниць і дві тисячі зарядів для гармат. Крім цього, корабель віз тисячі ярдів мотузки, сотні комплектів обмундрування разом із чоботами, лампи, газ, намети, лопати, кирки, сокири, ліки, включаючи ефір, а також пожитки шестисот чоловіків та однієї жінки. Коли все це знесли на сушу, вони протягнули на берег канати, судно було перекинуто, і величезна діра в носовій частині корабля зароблена. Потім на них чекало найважче завдання – знову змусити судно плавати. У глибоку воду були закинуті якорі на міцних канатах. Спочатку вони намагалися зняти корабель із мілини за допомогою тросів, заєднаних із Кабастаном, але судно не поворухнулося, навіть коли за кінець каната взялося 60 осіб. Зрештою, це вилилося у грандіозне інженерне завдання, блискуче вирішене Тобіасом. Спочатку за сотню ярдів від корабля було забито палі. Після цього на міцній основі на березі було встановлено величезний кабастан. У призначений день біля моря вишикувався майже весь полк. З корабля було протягнуто кілька тросів, які вели до блоків, встановлених на палях, а від них назад до берега. Усі солдати взялися за канати, Разом із ними надривалися шість коней полку, що залишилися живими, і ще дюжина бітюгів, позичених і вором. Кілька хвилин, що здалися вічністю, усі тягли з останніх сил. Судно немов приклеїлося до дна, і солдати обсипали його лайками. Раптом корабель заскреготав і різко вирвався з піщаної пастки, так що весь полк, радісно регочучи, повалився на землю. Ще пару днів вони переносили вантаж назад на корабель, і, нарешті, після кількох тижнів мовчання, Знову загуділи котли Оганкіта, і сотні здивованих суздальців захоплено дивилися на нове чудо Янкі. Не сумніваюся, що тепер, коли судно на ходу, він захоче влаштувати якусь експедицію, зауважив Еміл, обпершись на бруствер. На здоров'я відгукнувся Ендрю. Буде чим зайнятися хлопцям. Готовий посперечатися, він все ще думає, що зможе знайти дорогу додому. І, хитаючи головою, Ендрю у супроводі Еміла – Ганса та калинки попрямував до пристані. Оганкіт ішов досить швидко, стерновий без випускав пару струби, видаючи свистками свій захват. Підійшовши в притул до форту, Тобіас направив судно прямо до берега, так що всім здалося, ніби воно вріжеться прямо в сколочену сколот пристань. В останню секунду ніс корабля відхилився у бік і пролунав брязкіт якірного ланцюга. Оганкіт плавно розвернувся і став бортом до причалу. Ганс, наші хлопці заслужили свято, промовив Ендрю з усмішкою. Тому що цей капітан пригнав сюди судно, сер. І тому також, але ти забув, який сьогодні день. Ганс спантеличено витріщився на Ендрю. Теско нашого форту посміхнувся Ендрю. Сьогодні день народження Лінкольна. Х'юстон, наймолодший з офіцерів полку, підвівся, тримаючи в руці келих. У мене тост панове, сповістив він. Усі встали. За президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна та його 56-й день народження. Побажаємо йому міцного здоров'я, довгих років життя, миру в країні та нового чотирирічного терміну. За Лінкольна. Хором відповіли офіцери і осушили келихи під звуки труби, що грала привіт вождю. Ендрю жестом запропонував знову наповнити келихи. У них був недомашній бренді, його залишилося зовсім небагато, його було передано на зрігання Емілу. Але калинка дістав для їхнього свята невеликий бочонок найміцнішої горілки. Панове, за союз! У який би сторонній світу він не був, нехай здережеться навіки!» Миттєвість усі мовчали, бо цей-то спробудив сумні спогади про дім. «За союз!» Тихо пронеслося по залу, і всі випили. Офіцери знову сіли на грубо сколочені стільці. «Джентльмени, мені їх бракуватиме!» Із сумом у голосі промовив Одональд, дістаючи невелику коробку зі свого речового мішк. Побачивши її в місті, ті, хто сидів за столом, радісно зашуміли. «Гаванські сигари, найкращі, боюся, єдині в цьому місці. Розбирайте й куріть!» Відколи я вперше ступив на берег Америки у 56-му, я республіканець і Колєн, мій президент. Зхвальними вигуками вони висловили своє захоплення перед самопожертвою ірландця. Тютюн був такою рідкістю, що ціна пачки доходила до 10 доларів золотом. Навіть під час війни торговцям вдавалося провозити тютюн крізь позиції південців, але тут ця культура була невідома. Майже всі в полку страждали від відсутності курева. Відкинувшись на спинку стільця, Ендрю витягнув сірник. Він розумів, що це недозволена розкіш, але, проте, запалив його, скоро вже димив сигарою. Куточком ока Ендрю весело поглядав на калинку та його дружину з дочкою. Товстун уже бачив і сірники, і те, як янки курять, але для його родини таке видовище було дивиною. «Скуштуй!» – запропонував йому Ендрю, простягаючи коробку з сигарами. «Дякую, полковнику!» Намагаючись не видавати свого хвилювання, селянин витягнув із коробки сигару і, наслідуючи кіна, спочатку понюхав її, чим викликав добродушні усмішки американців. Відкусивши кінчик, він засунув гавану в рот, Нахилився над свічкою і підніс сигару до вогню Усі мовчки стежили за ним Посміхаючись, він зі щасливим виглядом затягнувся Слідом за цим пролунав вибух кашлю, зустрінутий дружнім сміхом Калинка не образився, а дружина його подивилася на свого чоловіка з таким виглядом, ніби той збожеволів З сльозовими очима росіянин залпом випив склянку горілки і знову встромив у зуби сигару Хоча цього разу вже не так радісно і що за задоволення ви, Янкі, в цьому знаходите? Нарешті прохрипів він, неабияк позеленівши обличчям. «Осі я іноді дивуюся», – відгукнувся Еміл. Завжди підозрював, що ця погана звичка може звести людину в могилу. «Ви дуже загадковий народ», – продовжував Калинка, вийнявши сигару з рота і замислено дивлячись на неї, наслідуючи поведінку Ендрю, який таким чином зазвичай курив люльку. «У якому сенсі?» З цікавістю поцікавився Ендрю. Ну, наприклад, цей ваш союз. Дивно якось. Ваш солдат Готорн розповідав мені про боярина Лінкольна. Але той, про кого він говорить, зовсім не схожий на боярина. Що це за боярин, який звільняє рабів, і що це за країна, в якій люди б'ються заради того, щоб скинути ланцюги з інших. Союз, за який ми боїмося. це і є наша країна, пояснив Ендрю і обвів поглядом тих, хто сидів за столом. «Усі ми тут добровільно вирішили вступити в армію, щоб врятувати свою країну. Ми віримо, що люди створені рівними». Калинка недовірливо подивився на полковника і, знову затягнувшись, випустив клуб диму. «Чим краще я пізнаю вашу мову і ваші думки, тим менше я розумію. Чому? Задля чого знатні люди стануть битися за звільнення тих, хто народився, щоб працювати в лісах і на полях? Заради того, через що з'явилася наша країна». У нас в Америці немає знатних людей. Або Ярин Лінколєн, за якого випили. Ендрю голосно розсміявся, хитаючи головою. Він чув, як Лінкольна удостоювали різними епітетами. У найважчий момент війни, перед Геттісбергом, навіть він начому світ лав Лінкольна за те, що той призначив командувати потумакською армією повних ідіотів. Однак це було право солдата лаяти командирів, і він думав, що Лінколєн зрозумів би це. Але щоб його назвали боярином, таке Ендрючову перше. Лінколєн не боярин і навіть незнатна людина. Він із селян, як ми з тобою. Будинок, у якому він народився, це така сама хижа, як ті, в яких тепер живу я і мої солдати. Він один із нас, Калин. В Америці немає ані знаті, ані бояр, ані селян, тільки вільні люди з рівними правами. У нас були й ті, хто думає інакше» і в підсумку нам довелося битися з ними заради припинення рабства. Еміл застережливо кашлянув, і Ендрю моментально зрозумів, що скоїв помилку. Їхні стосунки з Івором залишалися напруженими. Жодна зі сторін ще не визначилася з тим, як далі будувати стосунки з сусідом. У душі він розумів, що все це рано чи пізно призведе до зіткнення. Краще б пізно. Якщо в них буде час, вони зможуть краще зорієнтуватися в обстановці, а за необхідності вишукають землю, яка стане їхньою власною і не належатиме аній вору, аній іншим боярам. Або навіть знайдуть дорогу додому. Але те, про що він зараз говорив, суздальці вважатимуть бунтом. Йому здавалося дивним, що може існувати суспільство, в якому немає таких понять, як особиста свобода та рівність. Як історик, він знав, що американська свобода стала наслідком англійського суспільного ладу. Він також знав, що російське самодержавство виникло у зв'язку з необхідністю виживання під час татаро-монгольської навали. Ця думка змусила його замислитися. 200 років росіяни жили під загрозою повного знищення, яке послідувало б, якби вони насмілилися кинути виклик своїм поневолювачам. Знать підтримувала порядок і тим самим оберігала і себе, і селян від господарів зі Сходу. Тоді, як в Англії сходили перші паростки вільної держави, Росія – Внаслідок суворої необхідності, управлялася батогом. Ці думки привели його до певного висновку, але поки він остерігся поставити Калинці питання, що спало йому на думку, і заговорив про більш нагальні речі. Слухай, те, що я тобі розповів, це інформація для твого владики і вора чи для тебе. запитав Ендрю. У відповідь Калинка посміхнувся. А як ти думаєш, як сприйняв би владикай ворте, що ти говориш, про союз і про бояр, які походять із народу? а не зі знаті. Сумніваюся, щоб йому це сподобалося, безпристрасним голосом промовив Ендрю, дивлячись прямо в очі калинці. «Чорт забирай», – він уявляв собі цю картину. Величезний боярин, безсумнівно, вибух неградом проклять, як учора, коли Ендрю попросив його про збільшення поставок продовольства. Вони домовилися лише після того, як Ендрю пообіцяв йому прогулянку річкою на борту Оганкіта, призначену на завтра. «Думаю, ти маєш рацію», Погодився Калинка, задоволено посміючись, як після вдалого жарту. Ендрю стримав подих полегшення. Чомусь він довіряв цьому селянину, і йому здавалося, що той не обдурить їхньої довіри. — Ти нічого не хочеш нам сказати, Калин? — запитав Еміл, навалюючись грудьми на стіл. — Ми всі захоплені тим, як швидко ти вивчив нашу мову, що б ми без тебе робили. Але в мене було відчуття, що ти не все правильно перекладав під час цієї самої зустрічі з Івором. Калинка подивився на нього з найбезневиннішим виглядом. «То на чиєму ж ти боці?» Продовжуючи посміхатися, поставив запитання Ендрю. Як на чиєму, на боці народу?» Одразу відреагував Калинка, і всі вибухнули сміхом. «Так, ти ще станеш політиком», – простогнав крізь сміх О'Дональд. «А бути політиком – це добре», – поцікавився росіянин. «Ну, це кому як?» – поплескав його по плечу Еміл. Ендрю пильно подивився на росіянина, – і в нього знову виникло бажання поставити питання, що його мучило. Він відчув, що Калинка розкріпачився. Скаже мені, Калин?» Подружньому звернувся до Товсту на Ендрю, ці статуї, що ми бачили, і зображення на стіні церкви. «Що це за істоти, ха. Калин казав на мить, потім повільно повернувся до Ендрю і подивився йому в очі. «Які статуї?» Сідаючим голосом запитав він. «Ті, що стоять уздовж дороги». Страхолюдні бувани у два людські зрости. Схоже, вони вкриті волоссям з голови до пеяте, а які в них зуби? Це просто стародавні боги, швидко затарахтів калинка. Пекельні створіння, переможені пермом і кесусом. Дивно, що вони зустрічаються практично скрізь, зауважив Ендрю. Я чув, як одна жінка вчора щось сказала своїй дитині. Мені здалося, що вона назвала їх тугарами. Погляд матері, ось що вразило його тоді. Дитина показувала пальцем на статую, питаючи, хто це. Вона відповіла «Тугари» і, явно сильно налякана, швидко повела дитину геть. Калинці вдалося здерегти спокій. Але Таня та Людмила витріщилися на Ендрю з безмежним жахом, почувши слово «Тугари». Калинка лихоманково думав, що йому тепер робити. Їх немає, нарешті видавив він. «Думаю, що нам час йти». Підвівшись, він відповів Ендрю церемонним уклоном, Торкнувшись правою рукою підлоги. Його прикладу пішли дружина та дочка. Вийшовши з-за столу, Ендрю провів їх до дверей. Поклавши руку на плече калинки, він вийшов разом із ним. У нічному небі яскраво сіяли зорі. Я засмутив тебе питанням про тугарів. Лагідно запитав він. Калинка злякано подивився на полковника. Ні перед ким, а особливо перед Івором чи Раснером, не вимовляй цих слів. Це небезпечно. Але якщо вони вигнані стародавні боги, на кшталт нашого диявола, чого ж ти боїшся? Все не так, прошепотів Калинка. Буде дуже погано, якщо вони дізнаються, що ти чув це слово. Ендрю бачив непідробний страх в очах Калинки і підбадьорливо поплескав його по плечу. Завтра ми з Івором плаваємо на кораблі, пам'ятаєш. Калинка кивнув у відповідь і, взявши за руки дочку і дружину, попрямував до будиночка, який надав їм Ендрю. Ендрю повернувся до застілля і побачив, що всі допитливо дивляться на нього. Ну, і що це ще за тугари такі? Буркотливо запитав Тобіас, що сидів на іншому кінці столу. Хотів би я знати, відповів Ендрю, сідаючи назад на свій стілець. А хлопець-то на смерть перелякався, зауважив Одональд, димлячи сигарою. І дівчина теж, вставила Кетлін. Мабуть, варто запитати про цей вора, і ми все дізнаємося, голосно заявив Тобіас. Ні. Усі замовкли, спантеличено дивлячись на нього. Його власні роздуми та слова Калинки були якось пов'язані. Як саме, він ще точно не знав. Але ставити зараз запитання буде дуже небезпечно. Я наказую вам усім забути про цю розмову. Якщо я почую, що ви чи хтось із солдатів вимовляє слово «тугари», покарання буде суворим. Калин сказав мені, що говорити про них небезпечно, і я йому вірю. Сільські забобони пирхнув Тобіас. «І крім того, про які це покарання ви говорите, полковнику? Я в повному праві говорити все, що захочу. Можете говорити все, що хочете, капітане, якщо це не суперечить моїм наказам, повільно вимовляючи слова, промовив Ендрю, але доти, доки ми не повернемося додому, тут усім розпоряджаюся я, а я наказую, щоб ніхто з присутніх ніколи не вимовляв уголос слово «тугари». Роздратовано сопучи, Тобіас відкинувся на спинку стільця. Ендрю почекав відповідної репліки, але капітан промовчав. «А зараз поговоримо про справи. Будівництво табору здебільшого завершено, і корабель на плаву. Тож із завтрашнього дня я дозволяю звільнення в місто, спочатку по одній роті на день. Тобі не здається це нерозумним, Ендрю?» – запитав Еміл. «З якого дива? Це місце розеє садник зарази. Не думаю, що слід відпускати туди солдатів». Не здивуйся, якщо там вибухне епідемія чуми чи ще щось у цьому роді. Це був сильний аргумент, і Ендрю вже думав про це. Йому хотілося б не випускати солдатів із табору і звести їхні контакти з населенням до мінімуму, доки вони не визначаться з координатами і не попливуть додому. Але вони ж живі люди, і настрій у них був далеко не райдужний. У перші тижні вони були зайняті питаннями виживання та будівництва табору. Але Ганс не спускав із них очей і доповідав Ендрю, що бойовий дух неухильно падає. Гільшість все ще не могли відійти від шоку, спричиненого катастрофою в чужих краях. Майже чверть солдатів мали дружин, і саме вони голосніше за інших скаржилися на долю і благали повернути їх додому. Він мусив дозволити людям вийти з табору, дати подивитися на цей новий світ, щоб вони подружилися з його мешканцями та випустили пару. Він сподівався, що Еміл зможе втримати ситуацію під контролем, якщо хтось із них заразиться. «Вибач, Еміле. Я зважив усі за і проти. Нам доведеться піти на цей ризик. Хлопці в нас молодці. Ти тільки втове камач їм у голови щодо води та хвороб. Нехай ніхто не наближається до їхніх церков, і, клянуся небом, вони будуть п'яні від щастя, що вибралися звідси. Хто піде першим, полковнику, дорогенький». Нетерпляче запитав Одональд. Можеш відпустити половину своєї батареї, дозволив Ендрю. Дамо завтра залп із крабельної гармати, коли повеземо і вора назад до міста. Після цього вони вільні на весь день. З вами може піти у звільнення перша рота. Капітане, повернувся він до Тобіаса, ви вільні розпоряджатися своїми людьми, як вам заманеться. Тобіас твердно кивнув у відповідь. А як же жінки? Ендрю з пантеличино витріщився на Кетлін. «Ге, бачите. Полковнику кін, різко сказала Кетлін, дякую вам за участь, але я здатна сама про себе подбати і не здраюся залишатися бранкою в цьому таборі. Це бунт, добродушно посміхнувся Еміл. Ендрю, зніяковівши, безуспішно шукав підходящу відповідь, аж поки нарешті на губах Кетлін не заграла легка усмішка. «Було видно, що медсестру Вельми забавляло замішання зазвичай такого впевненого в собі командира. «Важатиму за честь, якщо ви дозволите мені завтра супроводжувати вас», – майже боязко промовив Ендрю. «Я подумаю над цим», – усміхнулася Кетлін. «Ге, ну так», – кашлянув Ендрю і знову замовк. Його друзі знали, що він завжди був мовчазний у присутності жінок, і обмінювалися розуміючими усмішками. Полковник перевів погляд на Еміла, що сидів поруч із Кетлін. Доктор явно насолоджувався його муками. Нарешті Ганс змилувався над ним і, прочистивши горло, схилився до плеча Ендрю. Якщо мені буде дозволено зауважити, полковнику, зауважив він, ви хотіли обговорити важливі справи. Так, звичайно, сержанте, схаменувся Ендрю, насилу відводячи погляд від зачаровуючих очей Кетлін. Дякую, що нагадали. Знову віднайшовши хладнокровність, він звернувся до своїх ротних командирів і штабних офіцерів, які з усмішкою дивилися на його зантеження. «Перейдемо до інших справ, джентльмени. Почнемо з ідеї Хаюстона. Мої хлопці хочуть почати роботу над лісопилкою, сер, підвівся Трейсі Хьюстон, невисокий командир четвертої роти. Хаюстону було всього дев'ятнадцять, а через куєвджене світле волосся і веснянкувате обличчя виглядав він і того молодше. У ньому ніяк не можна було запідозрити загартованого боями офіцера, який отримав свій чин за доблесть, проявлену в битві у Вайлдернесі. Починайте просто завтра, після церемонії з Івором. Місце вже вибрано. Так, чудове місце. Приблизно за чверть милі на схід від форту. Там струмок звужується, тож не виникне складнощів із будівництвом греблі. Один із моїх людей, Фергюсон, це справжній скарб, він знайшов це місце і каже, що за місяць зможе зробити черпакове колесо діаметром 15 футів, якщо вся рота буде йому старанно допомагати. Рядові Айві та Олсен брали участь у будівництві хреблі у Вассалборо. Головне, що нам потрібно, це горне і гарне залізо, щоб зробити пилку. Ендрю глянув на Одональда. До кожної батареї був приписаний принаймні один коваль, який міг підковувати коней і лагодити спорядження. Данліві, промовив ірландець. Якщо його горн буде поруч із вашою греблею, він зможе використати силу води, щоб розмухати міхи, і за місяць у вас буде найкраща пилка в цьому забутому богом місці. Кузня нам тут у будь-якому разі не зашкодить. Значить, вирішено. Нехай Фергюсон придумає, як змусити горн і лісопилку працювати від водяного приводу, але це, напевно, вимагатиме будівництва великого колеса. Мої хлопці зроблять усі необхідні розрахунки». «Як щодо водяного млина?» – поцікавився здоровань Флетчер, командир сьомої роти. «А що щодо млина?» – перепитав Ендрю. «У них тут немає нічого подібного», – пояснив Флетчер. «Ці бідолахи все ще мелють вручну. Слухайте, якщо ми побудуємо тут млин, то вже не будемо так залежати від подачок цього боярина. Один із моїх хлопців знайшов непоганий кар'єр, де можна взяти каміння для жорен». Він каже, що зможе витисити їх за пару тижнів. Ендрю задоволено посміхнувся. Він турбувався, чим би зайняти своїх людей, але абсолютно випустив із уваги їхній характер. Вони всі були з мену, а хто ж не знає, що щодо торгівлі менці дадуть сто очок фори навіть спритним жителям Масачусетсу та Коннектикуту. Ендрю перевів погляд на Флетчера. «Приступайте до роботи». Х'юстон посмикав себе за рідкі бакенбарди, підозріло косячись на здоровання Флетчера. Якщо ти позичиш мені людей, щоб побудувати нашу греблю, я потім забезпечу вас дошками для вашої греблі і підкину пару взводів. І ще дам вам деревину для млина, одразу після того, як методиський комітет отримає своє для будівництва церкви. Взагалі-то, на цьому струмку можна спродити щонайменше півдюжини гребель і млинів. А ти позичиш нам Фергюсона, щоб він зробив млинове колесо. Гей, гей, засміявся Ендрю, що тут відбувається? Та нічого особливого, звичайна ділова розмова. Спочатку Ендрю вирішив втрутитися. Усі вони належали до одного полку, і ця торгівля була недоречна. Але тут йому спало на думку, що всі ці проекти і переговори були якраз тим, що допоможе їм здерегти бадьорість духу. Тоді так, джентльмени. Дозволяю обмін робочою силою, але тільки на час робіт, які проводяться на благо всього полку і схвалені мною. Якщо ми отримаємо прибуток від надання послуг місцевому населенню, половина його піде тій роті, яка почала контролювати цю справу, а решта – у полкову скарбницю. Усі дружно кивнули на знак згоди. Якщо вже мова зайшла про залізо, почав майна командир п'ятої роти. Так, тощо. Тут хтось замислювався над тим, де ми візьмемо залізо для пилок, підков та всього іншого. «Здогадуйся, що ти замислювався», – відгукнувся Ендрю. Вірно, з гордістю визнав майна. Деякі з моїх хлопців працювали в цинкових рудниках на краю Білих гір. Сам я якийсь час вивчав металургію в університеті Штату. Ми з хлопцями побродили по окрузі і виявили поклади залізної руди милях за чотири вище по струмку, де ви збираєтеся будувати греблі. Треба буде прорубати туди просіку, і ми зможемо добувати чимало руди. Усе, що нам знадобиться, це колесо, що дає енергію плавильній печі, та піч для випалу руди. За три місяці в нас буде своє залізо. Я так розумію, ти хочеш, щоб цю справу було доручено твоїй роті. З дозволу полковника, звичайно. Звичайно, погодився Ендрю, посміхаючись. Їм дуже потрібне залізо, і небосвідок ще безліч усього іншого. Якщо вже ми тут обговорюємо все це, чому б не спродити кузню дальнєві поруч і спічу для випалу? Одразу ж додав майна. Ми зможемо прямо на місці відливати готові вироби. Мої хлопці теж не проти в цьому взяти участь, перебив його Одональд. Буде чим руки зайняти. Думаю, у мене знайдеться пара кожу м'як, які зроблять міхи для ваших горнів. Ендрю схвально кивнув, а решта офіцерів вступили в жваву дискусію. «Ще щось?» – запитав Ендрю і підняв руку, закликаючи їх до тиші. Офіцери, які не запропонували жодних проєктів, сиділи насупившись, Їхня гордість була вражена тим, що вони не додумалися до таких очевидних ініціатив. Ендрю бачив, що зав'язується конкуренція, а він ще турбувався щодо їхнього бойового духу. Та вже за тиждень кожна рота буде зайнята якоюсь важливою справою. Тоді все, джентльмени. Доброго вам вечора. Не припиняйте вечірку після мого відходу, мені ще належить завтра довгий день зі вором. Підвівшись, він вийшов з за столу. Еміл стурбовано подивився йому услід, розуміючи, що справжньою причиною його відходу є головний біль, викликаний старою раною. Але він нічого не міг вдіяти, доки Ендрю сам до нього не звернеться. Жадібно вдихаючи свіже повітря, Ендрю відчув, що вечірній холод знімає його біль. Голова заболіла вже кілька годин тому, і він, як завжди, терпів біль мовчки. У всякому разі, не було жодного сенсу скаржитися. Це була стара рана... І він, машинально потираючи скроні, крокував темною вулицею. Скоро протрублять відбій, солдати вже почали влаштовуватися на нічліг. Освіжуюча прохолода нагадувала про дім. Калинка казав, що взимку в них іде сніг, а осінь настане наступного місяця. Кумедно, у Віргінії, звідки вони припливли, за місяць настане весна. Можливо, остання весна війни. Війна. Як вона там? Дивно, те, що займало всі його думки майже три роки, тепер було нескінченно далеко. Піднявшись на бруствер, він заліз у порожню вартову будку і вдивився в річку, що блищила сріблом у світлі зірок. Високо над ним яскраво світило колесо, так називали тут величезну зоряну спіраль, що наповнювала яскравим світлом майже все небо. Думаєте, це десь там, на горі? А, Кетлін, привітно промовив Ендрю, простягаючи їй руку, щоб помогти піднятися древ'яними сходами. «Чудова ніч, полковнику! Будь ласка, називайте мене Ендрю, коли ми наодинці!» «Добре, Ендрю!» – ласкаво відповіла вона. «Скажіть, ви думаєте, що наш дім знаходиться десь там?» Вказала вона рукою на зірки. Намить він затримав на ній погляд. У зоряному сяєві здавалося, що її обличчя світиться зсередини. Він відчув, що в нього перехопило подих. Увесь цей час Ендрю був так зайнятий різними справами, що зовсім забув про її існування. Цього вечора він уперше по-справжньому її помітив, і йому пригадалася їхня перша зустріч. А тепер вона знову була поруч із ним. «То що ви думаєте, Ендрю?» «Я не знаю, що думати», – знічено відповів він. «У нас у коледжі був телескоп. Доктор Васар дозволяв мені в нього дивитися. Він вірив, що навколо зірок є світи, такі, як наш». «Але де тепер наш дім?» Він замовк. «А мені подобається думати, що наш дім там, на горі», – прошепотіла Кетлін. «Можливо, ось це наше сонце», – показала вона на одну із зірочок колеса. «А може, васар зараз дивиться на нас», – додав Ендрю. «Дивиться, гадає, що тут відбувається». Кетлін поглянула на нього і посміхнулася. «Там, серед далеких зір чи багато мислимих світів». Задумливо продекламував Ендрю. «А ви в душі поет, полковнику!» «Ви мене дивуєте, я думала, що ви такий типовий армійський сухар!» Ендрю знизав плечима. «Це просто рядок, який я склав у студентські роки!» Кетлін ласкаво посміхнулася і узяла його під руку. «Ви не проводите мене додому, полковнику!» Важатиму за честь пробурмотів Ендрю, допомагаючи їй спуститися сходами. Коли вони йшли назад, почулася барабанна дріб, що означало, що настав відбій, і вони завмерли, слухаючись у ці звуки. Як це сумно звучить, промовила Кетлін після того, як вечірній бриз забрав геть останню ноту. Чому сумно? Дивно, що в армії ця дріб звучить і тоді, коли люди лягають спати, і тоді, коли їх закопують у землю. Напевно, в цьому є щось спільне. Я завжди згадую про гетізерг. Пам'ятаю, вперше я почув ці звуки в ніч перед дитвою, коли ми лягали спати. А потім у госпіталі я чув їх знову і знову, коли хлопців, які померли від ран, ховали на пагорбі поруч із містом. Але, знаєте, це символічно. Ця дріб говорить, що час відпочити наприкінці дня або наприкінці життя. Наша бесіда набула невеселого обороту. Голос Кетлін Тремтів. Може, це тому, що війна позначила нас своєю печаткою і ніколи не відпустить від себе. Хіба вона нас уже не відпустила? Ви думаєте... «Ми ніколи не повернемося додому». Ендрю сумно посміхнувся у відповідь. «А вас це сильно засмутить, міс Кетлін Орейлі?» «Ні, не сильно», – відповіла Кетлін. «Зрештою, наречений мій загинув». Ендрю запитально підняв брови. «Ми заручилися незадовго перед війною». Він записався в армію в 61-му, сказав, що на три місяці. Тихо пояснила вона. Він обіцяв скоро повернутися, говорив, що війна закінчиться до кінця літа і тоді ми одружимося. І не повернувся, закінчив Ендрю. Кетлін кивнула і закрила обличчя руками. Ендрю опустив руку їй на плече. Ні, я не плачу, глухо сказала вона. Тому ви стали медсестрою через нього. Треба було чимось зайняти себе, а це здавалося підходящою справою. Кумедно, я часто розміркувала, що я робитиму, коли скінчиться війна. Тепер мені навряд чи доведеться шукати відповідь на це питання. Схоже, це вирішилося без моєї участі. Ендрю не втримався від посмішки. У неї було багато спільного з ним, більше, ніж він думав. Війна, яка позбавила його стількох речей, водночас ніби наклала на нього закляття. Велика подія, частиною якої він став, затягнула його так сильно, що він не був упевнений, чи зможе обійтися без неї. За всього бажання він ніяк не міг уявити собі повернення до Боудена до життя звичайного професора історії в маленькому університетському містечку. Ендрю пишався тим, що його життя пов'язане з такою великою подією, що він учасник цього грандіозного дійства і вже не міг себе помислити без нього. Чи відчувала вона те ж саме? Подумав він. Дійшовши до міської площі, він підвів Кетлін до дверей її хижини. Я втратила частину себе, Ендрю, і я чітко зрозуміла, що не принесу ще раз болю, яку відчуваєш, коли кохана людина виходить із дому і обіцяє повернутися. «Це я зрозуміла», – сказала вона із сумною усмішкою. Вона повернулася до нього спиною і відчинила двері. Несподівано для самого себе він схопив її за руку, і вона здивовано подивилася на нього. «Кетлін, я розумію вас. Можливо, колись я розповім вам про себе, про свої страхи». Але зараз я хотів би мати честь супроводжувати вас завтра в місто, здавленим від напруги голосом промовив Ендрю. Слабка посмішка осяяла її риси. З радістю, полковнику Кін, але сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я говорила, і будете поважати мої почуття. Ендрю ніяково кивнув і випустив її руку. Присівши в реверенсі, вона повернулася і зникла в домі. Ендрю довго простоав біля її дверей, почуваючись недосвідченим школярам. Нарешті він вирушив до себе додому, навіть не помітивши, що його головний біль минув. Полк на караул. В єдиному русі всі солдати 35-го взяли мушкити на караул. Темно-синє знаменомену, що розвівалося на вітрі, було спущено, і в небо піднісся національний прапор. Ендрю розміреним кроком під'їхав до відчинених воріт форту. Керуючи Меркурієм колінами, він оголив шаблю і відсалютував і вору. Слідом за прапором Суздаля зі схрещеними мечами та сонцем і за стягом дому Івора, на якому красувалася ведмежа голова, крізь ворота проїхала колона витязів, очолювана самим верховним боярином. Вклавши шаблю назад у піхавеї, Ендрю розвернув коня і приєднався до гостей. Івор сидів на величезному коні, і Ендрю здавалося, що він скаче поруч із велетнем. Боярин із царственним виглядом оглядав табір крізь окуляри Еміла, які прикрашали його великий ніс картоплиною. Ендрю уважно спостерігав за боярином. Він уже зрозумів, що Івор не з тих, хто стримує свої емоції. Видно було, що той вражений змінами, що відбулися в таборі за останні чотири тижні. Форт Лінколєн уже перетворився на справжнє містечко з широкими вулицями, плацом для навчань і земляними укріпленнями, які здавалися неприступними. Сам Івор мав досить безглуздий вигляд. Він був одягнений у складені з пластин обладунки, на голові його красувався сталевий шолом, у руках спис і щит. Усе це погано поєднувалося з окулярами XIX століття та з візитною карткою Лінкольна, пришпиленою до щита як талісман. «Як твоє здоров'я?» – запитав Івор Російською. Не бажаючи демонструвати своїх пізнань у цій мові, Ендрю питально поглянув на Калинку, який дріботів поруч із ними на кобилі Еміла. Калинка був у курсі того, що Ендрю вчить російську. Власне, він сам разом із стане його і навчав. Але Товстун нічим не видав своїх думок і слухняно переклав слова Івора. «Запитаю його світлості, чи готовий він до проплавної прогулянки», – промовив Ендрю. Івор видавив із себе посмішку. «Да, да», – закивав він, але Ендрю відчув напруженість у його голосі, оскільки, безсумнівно, серед тих суздальців, які спостерігали вчора за причалюванням Оганкіта, було чимало його шпигунів. Ендрю непомітно кинув погляд на свиту Івора. Його увагу привернула фігура Раснера, наскільки він устиг розібратися в місцевій політиці, це був його заклятий ворог. Коли колона проходила геті з дерзкою вулицею, слідом за нею стали прилаштовуватися янки, так що скоро під барабанний дріб маршрував уже весь полк. Пролунала гучна команда, солдати радісно заревли у відповідь і затягнули свою улюблену пісню, сповнену непристойностей варіант «Діксі». Ендрю здригнувся від несподіванки. Звісно, і вори його супутники не розуміли ні слова, але він усе одно влаштує Гансу хорошу прочуханку. Наблизившись до причалу, вони побачили загін Одональда, що вишикувався поруч із трьома гарматами, чиї стволи яскраво блищили на сонці. Вихопивши знову шаблю спіхов, Ендрю відсалютував артилеристам. Пет відповів привітальним ревом. Великі руді бакенбарди ірландця та його моржові вуса викликали чимало заздрісних поглядів із боку російських витязів. Не в силах стримати свою цікавість, Іво розернувся через плечі і вепеєвся поглядом у гармати та в солдатів, що маршрували слідом за ними. Вираз його обличчя ясно показував, що він перебуває під глибоким враженням від дисципліни, що панує серед янки. Вийшовши із західних воріт, процесія попрямувала до пристані, просто до трапу, що веде на Оганкіт. Щогли судна прикрашала безліч сигнальних прапорців. Можна було подумати, що воно бере участь у якомусь морському параді. На палубі на них чекав Тобіас і тридцять матросів, одягнених у парадні сині роби. Усі вони відчували явну гордість за своє знову знадане судно. І знову Ендрю довелося салютувати Шаблею, цього разу Тобіасу, який у відповідь удостоїв його сухим привітанням. Коротун капітан, здавалося, осьось ось лопне від самовдоволення у зв'язку з тим, що його судно стало центром загальної уваги. Зіскочивши з коней, Івори його свита почали неспокійно озиратися на всі боки. Раснар, поруч із яким знаходився ще один молодий священик, стояв остронь і з неприхованим огидою дивився на все навколо. Одональд і половина його батареї, що зібралася у звільнення, вийшли вперед і за допомогою калинки переконали витязів передати їм коней. Провівши тварин трапом, вони прив'язали їх до щогл. Після цього Тобіас підійшов до Івора, привітав його і запросив зійти на борт. Мої люди сказали мені, що твій корабель плаває без вітрил», – сказав боярин. Занепокоєння нарешті вирвалося назовні, хоча він і не хотів демонструвати його перед своєю челядю. За допомогою демонів, сплюнув Раснар. Якщо це так, то ваша присутність прожне демонів, парируя Вендрю, дивлячись в очі патріарху, і тоді судно не рушить з місця. Калинка, явно стурбований назріваючою сваркою, нервово переклав слова полковника. Зненацька, захоплений цією відповіддю, Раснар не знайшовся, що сказати. Мої люди вірять у Кесуса так само, як і ви, бо хіба не правда, що обидва наші народи прийшли сюди з одного місця, де Кесус є Богом? Ти ні слова не сказав про Перма, прошипів Раснар, з ненавистю дивлячись на кіна. Перм – Бог-отець. Ми шануємо його під іншим ім'ям. Приклони коліна і проси прощення в Перма, прогавкав Раснар, тоді я, можливо, повірю тобі. Я не встану на коліна, спокійно відповів Ендрю, бо моя віра міцна й без цього. Крім того, цей вчинок означав би, що я визнаю переусіма твою перевагу, подумав він про себе. Ми всі будемо дуже вдячні, якщо ваша святість благословить наш корабель, звернувся до Раснара Ендрю, уникаючи відкритої сварки. Тоді, якщо ваші підозри щодо демонів виявляться вірними, вони одразу ж втечуть, тремтячи перед такою святою людиною. Якщо це демони рухають корабель проти вітру та течії, то він не рушить з місця, і тоді я визнаю вашу правоту і на колінах благатому пропрощення». Раснер кілька хвилин обумував ці слова, потім із приглушеним вигуком, що схожий на лайку, підійшов до судна, відштовхуючи по дорозі витязів, які уважно прислухалися до їхньої суперечки. Піднявши свій жезл, священик пробурмотів молитву і осінив корабель хрестом. Ендрю кинув швидкий погляд на Одональда та його хлопців, які теж здебільшого були католиками. Але ті вже були попереджені і не прехрестилися, коли освячення судна закінчилося. «Капітане Тобіас, чи можемо ми піднятися на борт?» запитав Ендрю. Тобіас поблажливо кивнув, очевидно радіючи тій обставині, що Ендрю знову на його території. Потім капітан широко посміхнувся, доторкнувся до плеча Івора і жестом запросив його піднятися трапом. Слідом за Івором і Тобіасом на палубу зійшли Ендрю та Калинка. Тепер Кіну залишалося сподіватися тільки на те, що котли Оганкіта – в порядку, інакше Раснер пригадає йому його обіцянку. Після дружини на корабель пройшла перша рота. Солдати раділи на провести цілий день у місті. Слідом за ними завантажилися артилеристи, які зі смаком розписували своїм друзям, що залишилися на березі, які задоволення чекають на них у Суздалі. Піднявшись на ут, Тобіас запросив Івора до рульової рубки. Надувшись від гордості, він із силою потягнув за шнур, і пара з пронезливим свистом вирвалася з труби. Воїни і вора в жаху закричали, не розуміючи, звідки походять ці страхітливі звуки. Деякі повалялися на коліна, бурмочучи молитви, інші оголили мечі, готуючись вступити в битву з невідомим ворогом. Навіть Раснер злякано здригнувся, але тут же побагровів від гніву, помітивши усмішки на обличчях чужинців. Якийсь час, що здавався дуже довгим, Калинка стрімголов носився по палубі, вигукуючи пояснення, заспокоюючи гостей. Після довгих умовлянь Івор наважився сам потягнути за шнур. Коли знову почувся свист пари, знову пролунали стривожені вигуки, і він тут же кинув мотузку, наче та обернулася гадюкою. Розуміючи посміхаючись, Ендрю жестом запропонував йому зробити ще одну спробу. Знову почувся слабкий свист. Нарешті, зібравшись із духом, Боярин потягнув шнур щосилий і з задоволеною посмішкою оглянув своїх переляканих воїнів. Зрештою Івор розреготався і, як школяр, якому дозволили запустити петарду, почав радісно смикати за мотуску. «Хочу таку!» – заволав він. «Хочу, щоб у мене у палаці була така свистілка!» «Це займе кілька днів», – відгукнувся Ендрю, прикидаючи в умі, чи знайдеться у них у полку умілець, який зможе сконструювати невеликий паровий котел зі свистком. Але ми з радістю піднесемо тобі цей дар. Івор розвів від щастя, почувши ці слова. Пане полковнику, Ендрю тільки зараз помітив Вінсента, що стояв біля поручнів Юта. Що тобі, синку? Готорн підійшов до них, знімаючи на ходу з плечей свій речовий мішок. Відкривши його, він витягнув невеликий дерев'яний годинник. Сер, з вашого дозволу я хотів би на знак дружби піднести цей годинник і Івору від імені всього рядового складу полку. На обличчі Вінсента з'явився урочистий вираз, і Ендрю на силу вдалося приховати посмішку. А вони не брешуть. Поцікавився він. Задоволено посміхаючись, Вінсент дістав із мішки невеликий маятник, прикріпив його до основи годинника, і вони затікали. Тут тільки годинна стрілка, сер, щоб простіше було їх зрати. Я поставив їх за часом цього світу, тут, здається, 23 години на добу. Але з цією штукою все гаразд. Чудова робота, хлопче, похвалив його Ендрю. Калинка швидко переклав Івору цю розмову і, дотримуючись вказівок Готорна, пояснив принцип роботи годинника. Відкривши задню панель, Вінсент показав Івору годинниковий механізм, і Боярин радісно засміявся при вигляді нової іграшки. Івор доброзичливо рушив Вінсента кулаком по плечу і відіслав його назад до поручнів. Його свита вибухнула грубим сміхом. «Чи не час нам рушати?» Нарешті поцікавився Тобіас, і після ствердного кивка Ендрю наказав віддати Швартови. Потім він вилів кочегарам розводити пари, і труби повалили клуби чорного диму. Судно затремтіло, і спочатку повільно, а потім усе швидше і швидше Оганкіт пішов річкою. З носа лунали крики впередсмотрящих, які повідомляли про мілини та інші перешкоди. Оганкіт вибрався на середину річки і пішов проти течії зі швидкістю десять вузлів. Івор, Раснар та всі інші росіяни мовчки дивилися на це чудо, доки Тобіас за допомогою калинки квапливо пояснював їм, що відбувається. У результаті він просто вказав їм на люк у палубі, і всі спустилися в машинне відділення. Ендрю замикав ходу. У машинному відділенні було жарко, двоциліндровий двигун видавав оглушливий гуркіт. Тобіас збивчиво намагався пояснити принцип роботи парової машини, показуючи навал, що обертається. Заєднаний з єдиним гребним гвинтом судна, але було очевидно, що його ніхто не розуміє. Однак Ендрю помітив, що священик, який стояв поруч із Раснером, якого, як він чув, звали Касмар, дивився на гуркітлове, паруючи жаром чудовисько з шанобливим трепетом. Наче відчувши погляд Ендрю, священик обернувся і подружньому посміхнувся полковнику. Той відповів тим самим. Похитуючи головами, гості кинулися назад на палубу. Раснар щось нашіптував деяким дружинникам, які уважно його слухали. Ендрю разом із Касмаром опинилися у хвості процесії. Священик не зводив погляду з машини. Це чудо, прошепотів він і тут же злякано подивився на всі боки, наче перевіряючи, чи немає поблизу раснара. Потім, підтягнувши поле своєї ряси, касмар поліз угору сходами. Повернувшись на палубу, Ендрю побачив, що Кетлін та Одональ жваво розмовляють, і підійшов до них. Ну і як їм сподобалося наше пекло з пекельним котлом і вкритим сажею демонами кочегарами. Розсміявся ірландець. Обирай вирази, осадив його Ендрю. Тебе може почути Раснар. Ах цей. Не бійся, він напевно вважає нашу мову диявольською і не стане вчити її, побоюючись за чистоту своїх помислів. Хіба не так, дружок? Додав він, дивлячись прямо на патріарха. На обличчі одональда грала широка посмішка. Так що було добре видно, що в нього не вистачає двох передніх зубів, давним бавно вибитих у якомусь шинку. З крижаним виразом обличчя Раснер минув їхню невелику групу і став на носі корабля, оточений кількома воїнами, які вирішили, мабуть, що краще перебувати поруч зі святою людиною, коли навколо відбуваються такі небезпечні надприродні явища. Втім, і вори більшість його наближених безстрашно бродили по всьому кораблю, заглядали в кожен отвір, смикали за троси, Визначали вагу бочок із водою і з особливою цікавістю роздивлялися корабельну гармату, закріплену клинами всередині судна. Чутки про поїздку боярина, безсумнівно, рознеслися по всьому царству. На схилах пагорбів, що спускалися до річки, стояли натовпи селян, серед яких виднілися землевласники верхи на конях. Криками, в яких змішалися захоплення та переляк, зустрічали вони судно, що розрізало коричневі хвилі Нейпера. Побачивши, що на нього дивиться його народ, Івор повернувся наут і наказав підняти свій прапор, побачивши, як і усі, хто стояв на берегах річки, низько вклонилися, торкнувшись правою рукою землі. Боярин кинувся в рульову рубку і кілька разів смикнув за шнур. Почулася серія пронезливих свистків, і задоволений Івор знову вийшов на палубу. Схопивши свій прапор, він почав розмахувати ним на всі боки, показуючи присутнім на березі людям, що їхній владика приборкав свистілку синіх. Приховуючи посмішку, Ендрю обперся на леєр і спрямував погляд на темні мулисті води Нейпера. Все навколо так нагадувало дім. По берегах росли високі сосни, за якими ховалися пасовища із засіяні пшеницею поля. Наближався час збору врожаю. Різниця була у фермах. Тут не було садиб, доглянутих менських будинків і з безлічу прибудов. Суздальські селяни жили невеликими селами, їхні складені колод будинки, зазвичай прикрашені різьбленням. Ліпилися поруч один з одним. У центрі кожного села знаходився великий будинок за вишки у два, три, а то й чотири поверхи, в якому жив землевласник. Поруч із його будинком незмінно розташовувалася невелика кам'яна або дерев'яна каплиця, з даху якої в небо спрямовувалася блискуча блискавка перма. «Знаєте, Ендрю, мені це нагадує Південні Штати». Ендрю повернув голову і подивився на Кетлін, що підійшла до нього. «Кумедно». А мені ця місцевість нагадала мен. Якщо говорити про місцевість, то вона схожа скоріше на Індіану, на землі на кордоні Прері. Я була там один раз разом із батьком, коли він працював на залізниці. Калин сказав мені, що в дні шляху на південь і на захід починаються безкраї степи. Але я говорила не про місцевість, а про ферми. У нас удома кожен має наділ, нехай зовсім невеликий, і він пишається цим. Тут усе схоже на південні плантації, один живе в розкоші, а решта в повній злиднях. Ці слова змусили його замислитися. Коли корабель підійшов ближче до берега, щоб повернути за закрут річки, він звернув увагу, що більшість селян були босі або ж їхні ноги були обеемотані якимись ганчирками, обв'язаними шкіряними смужками. Одяг їхній складався з однієї довгої сорочки, що спускалася до колін і прив'язаної в поосі обривком мотузки. Усі чоловіки були бородаті, у нечисленних людей похилого віку бороди спускалися аж до поаса. Жінки були одягнені так само, як чоловіки, хіба що їхнє волосся іноді прикривала яскрава хустка, а в дівчат поас перехоплювала кольорова смужка тканини. Усі вони видавали крики жаху, чуючи свистки пароплава. Крики янки, янки переслідували їхнє судно на всьому шляху від пристані до міста, єндрю привітно махав селянам рукою. Деякі з них наважувалися боязко помахати у відповідь. Після чергового вигину річки з палуби Оганкіта почувся захоплений рев американців, а Кетлін затримала подих при вигляді дивовижного видовища, що відкрилося її очам. У променях світанку золоті куполи Суздальських церков просто засліплювали. Боже мій, та це ж казкове царство, радісно вигукнула вона, яндрю не міг із нею не погодитися. Хоча він уже разів шість бував у місті, вигляд Суздаля все ще вражав його, так не схоже це було на все, що він бачив раніше. Минувши південні укріплення, Оганкіт пішов уздовж міських стін, на яких розташувалися тисячі глядачів, чиї захоплені крики майже заглушили свистки пароплава. Різнокольорові вимпели, що розвівалися на стінах Суздаля, вдало гармоніювали з сигнальними прапорами корабля, створюючи атмосферу свята. Ендрю вважав цей ранок винятково приємним, особливо через те, що західний бриз відносив у бік сморід із міських вулиць. Уздовж набережної розташовувалися десятки причалів, і Тобіас направив Оганкіт до найдовшого з них, який видавався в річку Ярдів на 50. Корабельні канати були швидко затягнуті навколо кнехтів, а для надійності Тобіас наказав опустити якір. Механіки погасили котли, і з труби вирвалася хмара пари, що змусила відсахнутися суздальців, які згрудилися на пристані. Івор відзначив це ще однією серією свистків. Хоч би вже нарешті вгамувався, шепнула Кейтлін Ендрю. Він мало не звів мене з розуму, зізнався Ендрю. Я зараз маю вирушити до нього на бенкет, продовжив він. Не хочете скласти мені компанію, щоб скоротати час до нашої прогулянки містом? Кейтлін кинула на нього лукавий погляд. Ви пропонуєте мені супроводжувати вас для дотримання офіційного протоколу, чи тут криється щось ще, полковнику Кін. Захоплений зненацька її прямотою, Ендрю не знайшовся, що сказати. Він відчув, що не може відірвати погляду від її сумної посмішки та м'якого хвилястого волосся, що світилося золотом у відблисках ранкового сонця. На мить у Ендрю перехопило подих, але тут же він знову віднайшов свою звичайну незворушність, оскільки зрозумів, що Кетлін оточила себе стіною, подолати яку він поки не в силах. «Розумійте, як хочете», – нарешті відповів на її питання Ендрю. Поруч із ними були спущені сходні… І першим по них спустився Євор, могутнім ревом вітаючи своїх піданих, які відгукнулися вигуками захоплення при вигляді хоробрості свого владики, який не побоявся машини Янки. «Час іти. стремтінням у голосі промовив Ендрю, простягаючи їй руку, щоб допомогти спуститися. Кетлін секунду вагалася, дивлячись йому прямо в очі, ніби шукаючи в них щось. «Не зближуйтеся зі мною, Ендрю!» – прошепотіла вона. «Я не можу допустити цього!» Вона прийняла його руку, вони разом спустилися на пристань і попрямували до міста.